توانی ريجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك ايات الكتاب الحكيم ودورا رحمته للمحسنين سوره لقمان مكي مسحف کې 31و نوزول کې په د سورته سوافات نن نازل شوه داوته دې صورت نفي د شرک اعتقادي او اسبات د توحید په دې کې توحید ثابت کی او شرک رد کی رب د دې صورت مخ کې سره مخ کی صورت کې اسبات د توحید شوه او په دله او سورې روم کې صرف اخلي دلایو نو صورت کی ترقی دا پایس <تصفح> با باد دا توحید کی پا دلو سلاساو درکسم دلائل عقلی نقلی و وحی <تصفح> بلوجہ مقی صورت اخر کی ترغیب قرآن تا نو دا دی صورت شورو پا ترغیب الالقرآن دا. یعنی داغی اخری د دې صورت اول سره مربوط کو دي ترابط دا مقتا او د مبدا ورو د دې مبدايه د آخري مقتا سره مربوط دا څنګه علم غني حاصل خاص د صورت ودی صورت کې په مسله د توحید عقلي دلایل پیش کړي او دليلي نقلي د لقمان حکیم چې د دنیا اغم دا مسله بیان کړي وه د توحید او عقلی دلائل ورکی تقریبا اته اقلی دلائل منز منز کې زجر او تخویف منکرین او تا او د سورۃ شروعه ترغیب ال القرآن کړي ده چې د الله د توحید بهیز د کیږي نو د الله د کتابنه الف لام میم الله وی بمانا د دې حروف تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دی ال حکیم چې ډکړه د حکمتنا حکیم لفظی زکه وې چې رستور کې د حکیمانو خبرې دی د لقمان حکیم اند حکیمانو هم د سره موافقت خدای نه هدایت او رحمتن او رحمت د قرآن لالموسین نیکانو لپاره نکان صوب دی داری صفات الذين خلق deity او قیمنوا صلاه چه پابندی دمانځ کوي او تونه زکاو ور زکات وهم دی بالاخره د باخره هم یقینون یقین ذاتی انوس بشارت چې <تصفح> قرآن لراغه قران په کدا صفات پیدا کړل ملائک لکه ثنا و هدن به هدایت می رب بهم د تر د خپل رب ملائک لکه ثنا و هم له مفلون هم دي کامیاب زجر منکرین قران تا وَمِنَ النَّاسِ بَاعُوا دِينَهُمْ بِالْخَلَاءِ لَئِنْ يَشْتَرِيَ چاخلی ورکهي اللهوالحدیث اللهوالحدیث بے فائدې خبرې بے فائدې خبرې دا شرک دا بدعت دارن حسنی بصری وای اره مولا اللهوالحدیث اره رشیدي چې انسان د قران نه غافل کی دا شرک بدت قیسی کہانیان فسق و فجور تردی چه غنا گانی بجانی دغرن خطیب شیر بینی سراج المنی رو علاوی لدینا مراد اللہ والحدیث نا موسیقی دا گانی بجانی و بیاوی دا گانی بجانی موسیقی چی دا مال ختمی او رب خپکی او زر بر بادی نه نخصان دره نخصانات تی ده نو دا خلق دی چه قرآن پریدیو دا قرآن بزه بانده گانه بجانیو موسیقی خوخی او وی کنا وی موسیقی چه دا درو غزا دا من دا قرآن مقابله که درو غزا خو قرآن ده رست ورش سور شورا کی و او حین الیکا روحم من عمرنا قرآن درو غزا دا نوګانو بجانو ته دررو خضاوي نو ومنن الناس بعضې د خلکوونه منغ دي ري چې غور کوله هلهديې ب فې خبرېلی سبیل ز اللان س الله دی د سمیلار چې ګمرای شي د سمیلارې د ال لانه بغیرلم بیدله ته خضا دیلاره د الله دی لارې لار هوځوا پټوکو او قران پورې ټوګي کوي ولای کړه غسان له دې بارا ز منزل دی موهین نس پکون کې وای ذاته د لالهه کله چې له سلی شي آیاتونه زم غیاتونه ولا مسلک برا او لري زانو چت ګنون کې قران نه زانو چت ګني دا چې کلم یسما چې دا قران او اورېد او اورېد لنه ده دا چې د قران نه او کعنه فی اوزنه او اوکو ایا کده دپو غبونه که وقراب بوجھ ده کنواله نو فباشیرو زیر وردور که بیعذابی نالیم پازاب درنا بشارت اناللزین ایقینا ناکسانا منو چهوی منه لما سلطاوحید یا دا کتاب وعمل سالحات عملی او کنیک لما دید پار جنات و نعیم جنتون و نعمتونی دی خاریدی نفی آمیشه بایی بده وعد الله حق وعدت الله رشتینی ده ولزی رکیم ده اللہ زور با حکمت ازات تو مسئلہ توحید اولا نقلی دری خلق السماوات بغیر عامدین پیدا کړی دی اسمانونا بغیر دستونو ترونه ہا چې تاسو نه دلارا چې سنینیشت والخا فل ارضی او یخی دی سمګه کی رواسی اورونا انتمید وبکم چونه خو زی د ازمګه پتا سو جړقونه وای داداسی لکمی خونه بس س اوخواه کړړ په د زمګه کې منکې دا به هر کسممه جاندار زنده سر وزل نه او را من نهسمما د بره نه معنوبه فامبد نه في زروونو به د زمګه کې په من کل زوج کریم هر کس مګیا تازه زوج کریم یر مناف تازه خل الله د تفری د بهې مخکې دللی دلیل د الله د توهی د پیش کو نو استفری بي کوي هاذا خلق الله دا خو پیدائش دا الله لري چې تاسو لري دا الله پیدا کوي فاروني ما تو خه ما دا خلق الذين څه پیدا کړی دا کسان امید نه ني چې دا الله نه سي وادي اته چې وته رامدل شو يا وي څه کړی دي دای څه کرشمین بل زالمن بلکې زالمان فی ذرا ل مبین په کوم راخاره کی ویلغه تهنا لقمان الحکما د دلیل نقلیوس د لقمانه حکیم لقمانه حکیم د دنیا او خيار دا بیان چې وګوره او خیار د دنیا غم د الله د توحید مسله بیانوي لقمانه حکیم خپل نوم لقمان بنه باوره ده دا حبشي غلام او ترکانو د کسب په اعتبار ترکاڼي کار نبی دې کنهلې په دې کې اختلاف سو کوی نبی دی سو کوی ولی دی خو سې خبره دا ده چې ولی دی نبی نه دی نو دا ولی دی او دا به خبري ته الهام په ذریه کړی او د داوود علیه السلام نه علم حاصل کړو او سو کوی د ایوب علیه السلام خړې یا در ترور زویو رشتدار مختلف اقوال دی تاریخی بس و لقدات اینای خینا نو ورکره و لقمان لقمان تا اله حکمتا پویه دا دین حکمت دا دین پویه پدیم پوی کره و چان شکر لیللہ شکر و باس دا اللہ دا لبنیمتونو و من یا شکر چا شکر و اس پینداما بیشکر و شکر لیلنبسه شکر استلی زند پار دی و من کفر چا چینکارو کنو پینداما بیشکر اللہ غنیون بی پ و اذ قال لقمانه كذلك وي لقمانه حکیم لیونی خپل زوی ته و هو یعظ و دعا سن اسیت کو وسو تا وتے و یابن ی بچوډیا لا تشرک بالله شرک مګوا الله سره ولی ان شرک بیشک شر جله ظلم نا عظیم ظلم دې ډیر له دویم و وصىنا الانسانو مو حکم کړي انسان ته به والیدې هدا مور پلاسر ده احسان کو لو مور پلاسر بخکه و خاص کار وګوره مور حالت حملت اموهو بار کرده و پگیڑه گر زوله و دلر اموهو مورده ده وحنن تکلیف د پاسه ده تکلیف یا وحنن کمزورتیا علا د ده پاسه ده کمزورتیا یعنی ده اتن حمیاشتی پگیڑه گر زول هر مرحل د تکلیف و یا وفیسالوهو بیا پی ورکول کول ماشون ماشوم فی عامینه دوه کالو کې بیا دوه کالو په ور کوله غځانل زړه 14 نه انیش کرلي نو الله وای زکه ما حکم کړی دی چې زما مشکور وبا سي وړي وړي دای کو د مور او پلار دې چا دې سره خکړي الای الماسیرو ما درا غر زیدل دین وې صاحب د سر کوم ها خدامور پلار سربخی یو خبره به نه منی د بی دینه چې د توي د شرګ د توي نو د امامان نوره ادب احترام تر دې چې پلارې مشره او کاافمي نو هم هم د پلار اده به صرف د شیرکو پر خبره مه د بي نور خدمت کوا خبره من نه و جا هدا کا چرته کوشش کوي د مرو پلار پته ان تو شه بی چما ما سره شیر وو کې مالی سرهکه ويلم چېې تا سرر ته سره پهغ دلیل دلیل د سره بدل دلیل شرک در باندې کوي شرک دی به دلیلہ نو فلات اوته اوهما مما نظر دی دواړو منی بهنه د بی دینه د شرک وفر خبر به د ګنا نه ماي ک در باندې کوي نور پاتیش ودا چې وسره احسان نو وصايبه هما تي دنیا معروفه خېګړو کو دی دواړو سره دنیا په مامله کې خه دنیوي مامله کې به سره خه نو دونا پورې کپلار کافر مشرک دی هم به هم خبره د دنیا باندې لیکيږي پای کې به تابیدارې خود الدین پا غلطه که بین مانه او وطبه سبیل من انا بیلی او روان شا پلار دا غچا پسی انا بیلی چه ما ترب <تصفيق> ترازی سو چه ما ترب ترازی ناغی پسی روان شا اختیده او کبر پسی من انا بیلی سو د دین مشران انبیاء علیہ السلام سلف امام نووی وہی شرع د مسلم کی چه د دینه مراد وتتب اقتداء او اتبادا او بیاوی یو کذالک فعل ابو بکر و عمر و عثمان ان الملیمت العالم وقاد وقادت الاسلام و یقتدا به هم فی عاصره هم و بعده هم و دا کار و به سبیل منانا بیلی دا خلفو کڑو اوی دا دینو چه تی مامانو بیا د دینه بعد دوی پسیم اختیدا شوی دا دا غی پا زمانه که ما دا غی نبادم نا اختیدا با دا اسلافو گه برحال دی یاد دلان فسیرینو دی فسیرینو بورباسو نکڑی او د دیزه نا هم تقلید کمچه شریط تقلید ممدوح اساته دی وتبع سبیل من انا بایلای دې دې بسمانه ایت تبع وتوی تابع دار یوکه سبیل من دلاردا چانا بایلای چې ماترا نو کړي شي غیر مقلد وې دا خو زمونږه شیخ یادی مجستا شیخ یادی ساده شیخ نو خیمه ونی فغت شیخو همب کېلایکان داغه م متباکه ثم الی بیا ما تمرجو کوم واپس کې <تصف> اول احادیث میں کشتا کہ عبداللہ ابن عمر زیلان هو دا نبی علیہ السلام نے نقل کئ مسلم کہ من نظر فی دینیہ الا من هو فوقه فقطدا به ونظر فی دنیا الا من هو دونه فحمد الله وای سوق چوبوری چې اوسړې د بدن کې او چت دینو پکاره چې فقطدا به پس اقتدا وکي چې دین کې د دماغ کې او د دنیا په معامله کې چې ځان نه د بره تنوګوري لاندې تهدی ګوري نوله شکردي واي مطلب ددين په معاملهې به د ځان نوچت ته ور دا نه چې تا دوه کاته نفر وکړه مستستا هو بس ما خو کملوک د ځان نه غړته ووره چې د شپې تاج د لپه چې نهتا کې به د عمل نور شو زیتی او ک تاغ چا ته وګورې چې مومون نه کوې د ظه نفل نه کوې تای به زما خو جا ګټه او پهې بهفاوکې پدین کې بد ازان نو چت تا ګورې او دنیا کې ځان لا ن دي تا ګورې په سېکل رواني او موټر سیکل والا او موټر والا تا ګورې نو بس بیا بنا شکرش او نا که سېکل والا پیادل ته ګوري نو شکر وبوږي او که پیادل ګټ ته ګوري نو شکر وبوږي خو خبره مقصد دې دل تدارا چې نبي عليه السلام وي سوک چې د ځان نه پدین کې وڅه تو ګورین او فقط ادا به د غیق تعداد یو کی ها درن عمر فاروق رضی الله عنه خطبه خپل دوره خلافت ناغد اعلان کو من اراده من اراده ايه سلانه الفرايز فلياته زيد من ثابت ومن اراده ايه سلانه الفقه فلياته معاذ بن جبل د چا چې د ارادې چه علم می فرائض میراس معلومات کلغواری نو زید امن ثابت لدیزی او د فقی معلومات که نو معاذ ابن جبل لدیزی نو دا سا تقلید نه شو او شخصی شو کو اشتماعی شو شخصي که دا اشخاص نو فرائض الاغل از او فقی الادل از دا آغا دلائل او اشارات او مستدلات تی نو وطبی سوینا منان آبا و پا دے دے و پا بیا دلایل او په اثبات د تقلید کې یو تام ده علما ویلي کتاب بعضو نو پښت احادیث کتابونو کې شروع وکې تفسیر باس کړي دي و تب سویل من انا بې لیا او روان شپلارې دا غچا بس یا نه بې لیا چې ما تر تر اګر زی ثم ایدای کوم بیا ما واپس کې دلسا شریفونه به کوم خبر ورته درکم به ما په غصبانی کوم تم تعملون چې تاسو عمل کو یا بنیا بیا دو لقمان حکیم بیان ای بچوریا انها دا انها زمیر قصه ده کنو زمیر شانی بل زمیر قصه چه موان نسی دا زمیر قصه مذکری اغشانی امک مرجنی نغیطوی یا بنی ای بچوریا انها قصه دادا خبر دادا دا چه انتا کو گجردوی میز کالا پاندازه دا یو دانی, دانی من خردلین دا اوری, اوری دانی و مرامل می فی سخرتین او دغا عمل دن نا پا گٹا کی پرو دی یا سشه ورکوٹی دانه دا گٹا کی پرتا دا دن نا کانی کی او فی السماواتی ابرازمانوی که او فیلارز یازمگا کی نیاتی بی حالا راتلبو کی پدی بانی الله اللہ, اللہ نا پتنی دی انا لا بشکل لطیفن بارک بین او خبیر خبردار ده نو یا بونیا ای بچړیا اقیمه الصلا پابندی د منځک مور او بل معروف حکم کوا د نیکې د توحید او د سنت ونها او منی کوا خلقن المنکر ذ شیر بدت نواسبر او خلق کو سلامه په سبانیا سبه کې تا د بدین کې دررسی د دین تختې برداشت کړي ان ذلک به شکله من ازم الامور دا د په خو کارن دی دا دہ ہمت و الہوار ندی نوبہ ہمت جوڑ شدا غسی ول تو ولا تصاید خدک او ما اڑوا مخدل الناس دخل گنا د توہین پنیت او د تذلیل پمنیت دخل گنا مخمڑا ولا تمش ولرض مرھا او مگر زب دماغ کی مرھا مس مس تکبر ان لا بشکل لا یحب نہ و خی كل مختالن هر اولیاء کون کے و فخور فخر کون کے پاسان فخر کئی وقس وقصد فيما شيء او میاں روی کو پخپل تک کی تے تک کی میاں روی پیدا گا. حدیث کی راضی کہ نا ما عالم ان اختصدا <coughs> وقصد فی مشی میاں روی کو پخپل تک کی نہ متکبرانہ او نسس چھ سستی بم نہ لکه د ملغون دی سڑی روانی مل ملم مزا او دارنگ متقبرانه چالم مکوا واغزوز من صوت اک او کتا سا تا خپل آواز دی بیزای چگه موان آواز کری هاو بیزای چگه نخنی عدب نخلاب تیزه ان این نان کرالا سواد بیشکا بدتر دا وازون لسوت الحمیر آواز دا خرده دا خر آواز داغا دا <coughs> خر بضای چغې و بای چغې مو دا ادب ده چې څومره خبره چا سره کې نو هغې مطابق قواز و چتهوه یو کس سر ولاړی وغ ذر نې نو دوه خبره کوو چېغ وي بعضې شړی کمقل یو سر به لږ دوه چغې وي ته جوړی جګې شو وکړی دی چو ګورې سرړی جګلی جوګړ به خبرې دا د خر کار دی <تصفيق> قرآن دریز آیا که حمیر لفظ ویلی خر یو به علم مولات ویلی دی <تصفيق> بلی اگه چا تا ویلی دی چی دا قرآن نتختی قرآن رست برش صورت مد سرک فررت من قصورا کاننم <تصفيق> حمر و مستنفرا قرآن نتختی دون کی دوی مغمولا شی به عمل ده ایت ای خر سورتي جمع کې برايش يحمل واسفار كما سل الحمار يحم او درې مي خرچاته ويلي دي بي ضرورت چي چيواله بي ضرورت چي چيواله علم ترى ان الله سخر لكم داوز دې دو مقلدري ايتان علم ترى ويتاسونو ګورې چنه الله بيش کاله سخر لكم تابې کړي په کار کې لګولي سوزه پاراغه سچ برا اسمانونه کې وغه چلاندې زمون کېري واسب عليكم او الله راخوار کړي دي پتا سو نعمت او خپل نعمتو ظاهره تن و باطنه ظاهره او باطنه پټکار ظاهره باطنه سموراد ظاهري دنیوي او باطيني یعنی هغه ديني و الناس جزاء مشرک لا چې کو بی دینی ک یو دلیل وسرنی و من الناس او بازه خلکونه بازی دخل کنمانگدی یو جادی اللہ چی جگڑی کئی یو جادی لفی اللہ جگڑی کئی دا لپ توحید که بغیر علم بغیر دا دلیل اقلی نولا خودن او نو سر دلیل وحیوی ولا کتاب منیر او نو کتاب روخانا نقلی دلیل و ایزا قیل اللہ هم زجرده کل چویل شدی تا تبیو تابیداریو که ما دا کتاب انزا اللہ و چه اللہ را لگلی قلو دوی بل نتا بیو بلکه منتا بیداری کو ما دا غدین و جدن علی آبانا چه من مندری باغیبان مشران چه و تا بی قرآن سلط تراشو و این پلار نیکم چی سکردی دی ولو کانا شیطانو اگر که شیطان یادوم دیرا بلیل عذاب صحیر عذاب سو زون گیتا تا با تا شیطان منی دا خود تا شیطان قولی دی و من یسلم سوک چه تسلیم کی وجو اقبل زانی لله اللہ تو انند منګولوله ګولې پاغراسه مزبوطه واللہ الا اله د عاقبت امور واپس کیدل له ټولو کارونه ومن کفرا چا چې انکار وکو فلای ازن کې کفر د دین انکار خپل کار بیان کوا ان کارکاینو بس پدیمخه بکیګا الی نامون دمر جون واپس کیدل ددی دی فونه به مله باور خبر ور فنو فنونات به هم خبر ور کوم دی تب امام لو پس چکڑی ان الله به شګل الیمون پید به ذاتي صدور بخاندانو د سینو نعمت وه هم فائدہ بول ور کو قلینا لگا سمنسترهم به به مجبور کو الذاب ان الغ리즈 عذاب سختا ول انسان تهم در مقلی په مسله توحید خې تی ولئن سالتهم تطوعوا كيدين من خلق السماوات والارضا جاء پیدا خړی اسمانو او اعظم کي له يقولون الله خما قادبو يالله قل ورتوين الحمد لله تعريفنا خود توب الله بل اكثر بل اكثر بدي کي لا يعلمون نبويي پدي قدرت او دلائل ونزك شي کي بل دليل لله به اختيار الله کي ما خدي في سماوات شي اسمانو کي ول ارض زمګه کي لين الله بيشگ الله هو الغني والهميد اگده شوي بل ولو انما في و بیشک آغا سا چیزمگا کی دی من شجرتین کمیونه اقلامون دا قلمونه شی والبحر و او سمندرونه یا مدهو دا دی سیعی شی من بعدی دا دین آباد صبت و آبهور نور سمندری شی نو ما نفیدت خلاص بنیشی کلمات اللہ دا اللہ غصفات دا اللہ نمونه و سفتونه دونه دی چی دا طول اونه قلمونه شی و دریابونه ولی سیعیش او دا ختم شی و بیا نور دک دا, دا, دا سمندری د حدیث کی رازی ک <خصف> نبی علیہ السلام دعاګانو کې لاوسی سنا نلیکا انت کما اسن تعالی نفس الله زستا صفاتونه نشم ویلی څنګه چتا لدی او تازان ل ویلی هغه ان سوکو این الله به شکل عزیزو زوره ورو حکیمن حکمت والا بل دلیل ما خلقکم نده پیدائش تاسو والا باسو کوم نه پور تکې کی د قیامت کې الا کنه نفس واحده مگر پشان د یو یو نفس دی الله یو نفس یا یوسا ان الله بشکر اللہ سمینو لی دنگے بسیر لی دنگے بلدلی علم تر ایتنو ان الله بشکر یوری جو لیلہ پی ناہار ننباسی شپا پر وز کے ویوری جو ناہارا پی نباسی روز پشپا کے و سخر شمز و القمر کار کی لگو لی دن و روز پومے لا جرین دیشی رواندی لا جلین تر یونی ٹیم و سمع معلومی پوری وان اللہ بشکر اللہ بی ما پاسبانی تاملون الله د اوس د عباده توحید او نتیجت ادالایل دلاله <coughs> موریدل مزغه صفاتون والا الله ده کنه ذالکا دا بیان شو شو او دا دلالل بیان شو بیان لا بهش الله چې دی ول حق هغه لائق دبلنه او د عبادت وانما يادونه وغي چي تاثير امداد کوي مين دوني د الله نه سيوا الباطل دایي بلنه باطل اا وان الله بيشکه الله هو العلي والكبير ادي رچت اولويز ذاته علم ترى ان الفلق اتمقلي درين بيشکه تنوغوري چې علم ترى تنوغوري چې ان الفلق بيشکه کشته چل چذري رواني فل بحر درياب کې بنه مت الله دل ففزل ففضل شو خي تاسو ته الله مين اياتي خپل دلال د قدرت ان بے شک ویزہ الیک بدی کہ لا آیاتین دلایلی قوم دا قوم دا بار لا آیاتین دلایلی کله صابرن شکور دا ریو صبر نا شکر گزار و اذا غشیم موجن کزل زجر او د مشرکین حال تکلیف کی بیا الله یادی و اذا غشیم کلشی ڈک کی دیلہ راگیر کی دیلہ را سمندر کی روانی دریا کی کهشته او بهري جاسي او چپا پیرش که زوللې پشان دوري يزو دوري يزو اونتي غټل چپی داو الله نو دي چغوي الله د مخلصين له الدين خالص کون کې الله له را چغا فلمانه جاون جام کړ چې ول الله نجات ور کې لبره او چتا فمنو بازي بری کې مختص درمیانه پادشي درمیانه زمان مختص اي مقيمون له توحيد روح الماني وي په توحيد پادشي بس توحيد روړي منکری و ما یجهد بی آیاتنا ها وینکار نه کئ الا د دا توحید دلی دلائل نه الا کل خطار مگر هر یو بے وادے دوکباز کفورون شکر یا یوهنا سرا تخلیف اے خلکو یتقو ربکم مگر او گید ربنا و یریګه دربنا واخشاو یوم نوریګه دا ور وزن لا یوزا لا یچ زی چه چې بدله نشي وررکلی پلار انولدي خپل بچی تا ولا موولدون لا امله مووددون نه بچ اجازین چا هغه د ف کوون کې شي د خپل پلار نهنشنس ز د پلار او پلار د زوی په په کار ان وعد الله <سؤال> خپل عمل او خپل اقیده او پکاره ای ان وعد الله به شګه وعد الله حقن حقا فرات ورنکم الحیات الدنیا دوکه دینه کی تاسو لر جن دنیا او اخرت نه مغافل نه کی ولا یغورنکم بالله الغرور او دوکه دینه کی تاسو په الله باندې دوکबाज شیطان غرور دوکबाज شیطان ان الله عند الملسا خلاصه د سوره روبه ای بېشکه الله چې دې الله سره علم او علم د قیامت دی قیامت به کله راځي مقرره تاریخه الله ته معلوم ده وین او ينزل الغيث اول لار وری باران دا باران پتا الله تعالی باران به کله کی الله ته پتا موسميات او الله چې وایي نو یو وې یقیني خبر نه کوي بلې وې په آلات نو برا خل او فضا کې وګوري دوري زرو خونہ کم تروب تري وری زبره څنګه حالات مداغین معلومي په آلات وباندي چکم طرف ته هواګانې چړې او دوريه زروخي ندي وي په 24 غينټو کې آئنده 24 غينټه مې په لاجګه مې بارش ਹੋنې کا امکان امکان وي یقینی نه کو نه وي وی. بل ویاله او مافي لارحم او الله فوجي پا وسبانه چې پا رحيمونه وګړو کې د ځنانو په کېړو کې دا بنر وي کدابا زنانه نه وي نو وي د دې له مللا نکه په آلاته معلومي بغیر آلاتي وي یو حالا بلدا زنا رو ماده به معلومي و د دينا له مخه لاړ شه ما فل ارهام کلن نو تفلا او معلوم نر دي کما دا او کو پغيه کې معلوم نو دالي معلوم کې چې نه یک که بدبخته وي مومن وي که کافر وي وما تدرين ان صم ما ذا تک سے بغدا او پته نه یو نفس تا ما ذا تک سے بغدا چې سبق کيده سبا یو د دې اراده ده خو یو هغه عملیه غ کار کو لی بال نو دا غي پته نه زکا انسان اراده یو کیو سباله بل سر سباله واجب پلان کی زی اتزم از ایت پاتیش بل ز سما سال پیغه شي علی رضی الله هو تچاوی ته الله څنګه پیژني وی عارف تربي بے فسخ الا ضائم مغفل رب پدو پیجن چې ما راده وکڑی اللہ کار ده یو کړی الله کار بلوکي دغی اعلان او پینځم و ما تدرین پتن لګي او نفس بیاي ارزن تموت چې پک مزمک باندې بمري نه دي شته پتنیش دا پینځه د تمغیباته 5 وایي مغیبات دیر دی خدا پینځه دا د ته اصول د مغیبات وایي د هره یو دلا نبیه ګن راځي نو د دینه الله خبر ده بلچا سره الله علم نش د دې لم نش بخاری مشکات کې روایت راځي اوم المؤمنین معنا خبره ان محمدن یوم ال خمس التي قال الله تعالی ان الله عنده علم الساعه فقد عظم الفريا چا چاته وي چې محمد رسول الله سلام پدې پیښو خبرو پهیدو نو د الله باندې درو وي نو خبر د دې پیښو عالم الغیب نو ان الله بشکل علیم و هو خبیر